Bueno, honen bestez, bukatu da saio puntua eta epaiek beren epaia eman bitartean, ba, bertxolariei azken agurra eskatuko diegu. Erri osa, eta lauta da, erri osa. Eta lauta da ertzetakoak onena gara ertzetakoak onena gara Ause izan da guztia gure saioa ause izan guztia gure saioa urrengo baterako gorde ba gogoa baterako gorde ba Estula eta estula, nago bizirik, estula eta estula, nago bizirik, eta la ere bai, nago zopozik, eta la ere bai, nago soposik, Ardoa tapatsarana Badeunaikoa ardoa tapatsarana Badeunaikoa ni beintzat eztetazuko ez nik aurkoa, ni beintzat eztetazuko ez nik gaurkoa Azenolako herria, aze azenolako herria, azenolako herria, azenolako herria, guretzat izan da bai, kriston horea, guretzat izan da bai, kriston horea. Orainz zaudete zure talur orainz zaudete zure talur ta zu ei orain diotzu eta gur ta orain diotzu eta gur. Elkartean egoera, ez da atsegin, elkartean egoera, ez da atsegin, eta oraindik ez dena, bazkide eta oraindik ez dena, bazkideegin herriosa! Baskari ederra izan da, gaude babo baskari ederra izanda ta gaude bapo. Tazuei sue rioxa eskerrik asko Tazuei sue rioxa eskerrik asko errioxa eta lauta Ertzetakoakonak hori da egia onak, hori da egia Ojukatu behar dugu, gora la periferia Oiukatu behar dugu, gora la periferia